شاد طرف نمو وادو ما که سراحتان انکار دیو که او کدا سی تغییدی ورکو پا شیطانا سران و شادوگان بری کم لگا سنگ جه اصحاب و ما زگلی دی شادوگان اوس رد شرک این اللہ اکنن اللہ پا بلایا خیرو بخننکے از کلچه شرکو پیش اللہ سران مشرکت اللہ بخننکے پهیا <laughs> فيمادوونه ظاللی کالی مننی ش او باخ نهې ماسوواده د شرف نه نورګناونه چا د پاجوواړي وی ص الله چا ش الله سره ه صدار پیدا کوو د الله سره سره د لمنا چاه صدار نه لري ف د را اسم منظي معکنن دی سړی وتړه پ خدای بنی غرو افترا د جوغو که داولې ج افترا کړی خ پوهږي سره د پوه نهدي خدای سره احی پیدا کوي دکه دا کتاب یانو سره لې که مولا صاحب چې کله شروع وکړي نو د افتراش و کا می چې کله شروع وکړي نو بیا زه ځل زرانم بيدارو سره روان دي وروسته د بلانو انګاميانو شروع دي دلم د بلانو شروع تعبیر په افتراش راو کړه አልته زلالم بيدار سره تعبیر کړي بل کا واه ذکر کوي دلته کې بازي او داشو چې هغه بوي چې من خلک و او مننده حق پروسو لکه مرحب ابن زید او دانګی چې ګمځنه مسجد نیواف دی يهودو بلان وغویب ویلي چې نن من حق یو کنه موږ چې حقایي علامه تراتې نو ګریا تاسو ته اجازه کو نه فقيه خو ځانونو لرا بل الله وبایک الله په تا کې میا شوچار با جیردوی ام خوخوی ولا یوزلمونا فتیلا ظلمونه پرې شی پورې باندې لکه ر فتیلا فچل اغا د کجوري پاړو کو کې د نن نشکم مزيوي هغه دسوې فچل وې فچل دې تا مې چې د ګوتو مصر موسم چې کم خیره میره راجه مشو یاره نو دلته کی اغا نره مزه اړو کو ګو منشي د کوم مقصد دا کناید د خپل د معمولی شنه چې الله جل شانو دومره په چا ظلم ونذر وګړه کې فیاثرون عصمدي اشتراک کړي عل الله په خدای باندې دروغ لرا څنګه جوړي په خدای دروغ وکفہ به بس کیدات د دې لپاره اسلام وبې ناخره ګنا دا به لپاره بس بیا زجر د هې کتاب و دې علم ترې ته نغړیا کسان ته چورل شوی دا وتصه حصہ د کتابو نصیب منا کتاب فرم مخکړلو دوتل کتاب ورملایم جوړ کتاب نومرته دې بچو نه واده واده ملایا نا ده ده ده سي نمچه ملایا نا کل کل یود پل پمانام استعمالی گی ای آدنگوریا کسان تا چرکل شوید سو بار کتاب یو منو نا بل جبتی و تاوت دوی من رو دی بل جبتی پکور منترو باندی اگا جادو دی جادو سرا بطان مانا سرا یا چکم دی نو جوندی بطان دی لکا پیه یم نیختف شو حوی ابن اختب دی پیانبر علیه سلیت و سلاما چیز خرده دشمنو دی پیانبر علیه سلیت و سلام یا جبت مصدا مفسرن گرزی من اشرف ایا کهیم گرزی کور یو ظاهر جادوگر دا یو غیر انابیلجتي وتغوت او بل طرف ته د یقین دی په تغوت تاغوت شیطان تا وې یا غا شیطان چې د دې بوتانو په دبرې کې نه نوزي او خلق چې نه نس کوي گمراه کې هغه تاغوت وې او تفسیر موږ ښکړل چې تاغوت هغه هغه څوک چې د الله د دین نه د الله د قانون نه منوي واقعي نه غدا شوی تاغوت چې ژوندۍ تاغوت وي او کمه تاغوت وي حجرې کمدري کې بشري ک سپاري ارڅي او څه جتا د جننا منقي كل معبود من دون الله وصدق عن سبيل الله فهو التاغوت ارغشي معبود من دون الله وي د الله د جننا وصدق عن سبيل الله فهو التاغوت کي ژوند او قانون د غير الله دې کې قانون د انسانان ارز چې چې دې د امريزانو قانون دې د د خدای د قانون قانون نسي وي خلافی دام پا تاغوت خیره دی یکین دری باور لری بالجبتی و تاغوت ویا قولو نوائی دیو لیلذینا کسام دپارا چی کافیران دی ها دا کافیران چکم دی اهدا من اللذینا منو سبیلا دیو خلال مندون کری دیدی خلکونا چیزو مومنان دی کافیر تخوید مسلمانو پنیس پسران اهدا من اللذینا منو سبیلا وی ده ده مسلمانو نا روسانان خدی کل کل داوی دا ده دا باز باد بخت ده ده مسلمانو چه روسانان خدی اگو روتا نو داوی تا خوتي ده او ده مسلمانان مسلمانو نا امریکان خدی یو مسلمان یو کپیرینو ده کپیر تخوای کسا ده شوا سکر کسان ده یهودو مکی ده تلیو مکه کرام کی دا مشرکان دا اول شو د ملایانو سره وستنه بیرلو zato اشتراک دی او کله ولی مخالف دي کنه سبستاندار دي د مکه خلقو ستاندار څوک دي مديني اغه ملان نو خی ار سترا معیزتی او بیاجی چې من ته پوښنه کوي سې به تاسو غزمنګ د پوښه د پلاړو دني خود وختونه ملای نه کنا من تاسو نه پوښنه کوو څنګه پوښنه کوی وای چې ګران منګه د بیت الله خدمت منګه کوو به طلاق ازمت توافون <تضفرنا> منکو حجان لمنکو بورکو منزون منکو خیرات منکو سرقات منکو او دلده که دا زمزم چنده تقسیمات زمن طلاس کرده دارنگی چکم نو ده ده ده ده حرام شریف پاس بانانیو مؤمن جورانیو او یو سڑه منکو پیدا شویره پلار در زوی سا دشمن کو دشمن کو در زوی در پلار سرا خزر خوان سرا خوان در خیز سرا او حد تو اقبل اقا پا دری وطان پری خوز ت نو <مانخ يوكو> تاسو خو خلک تاسو د بیت الله پاس باندې د بیت الله زی من جوړانی هغه موږ تاسو دا <مید> <مید> <كا> په حق یې ولیکه ایشو له ور کړی شه باندې ایشو ور ډوډه ولا کړی تاسو خو خلک یې الله یو غرضان د الله اوموي تاسو کا پیرځه پاره وی چې دا په حق دي او مسلمان شه دا په نا حق په سعود د پېښودو په اړه چې کوم داده دا نه دا دا دا شریانه دا شر پیدا کوي دا شریانه شر پیدا کوي دا نه یی دا اتر پخیز دا ژغیری دا شریانه شر غواړي په ملکی یې د دغلمنده دا بلخره کنا وو ته غوڅی ته خوې اول ته څنګه مسلمانان ته د کافیر وې ولائکادہ خلل الله اللہ جنا قصانی چلا اللهم الله تعالی نچ انکڑی دی چاله الله لنه چن کینو اس کلبونه نه غل پرین دادی ام اللهم شریو پر نصیب صبر خل بچینا پایزان کله ک بچی لوک شانته غلو ورکما لا یتورنا سنقیر ان ورکه جو خلق الله هست لکن اقیر پاندازا نقیر ایوا با مختشوا اغداق وخالف کم دی د کجوری داړو شاو تجکنا نو دقه تنقیر و نوقرا ان نقطه الظهر النوات یا چې کوم په وسط کې وي هغه الله اکبر الله شجیس د دودو پرابو چې نشي امیشه بندګا چې ذلیل وي چې څو وي چې نن سبو اسرائیل بچیدا کنه د د یو چاونې نه علاوه بل هیڅ شي شدي فرانسه د امریکا دغه چیګندن د روسو په څیر باندې جوڅنه سال ته کی صورت صورت د څه جوړه بچي جوړه که چاته داوی لاس پرته شیو ځل کنه نو دی بیا شي نس نو دا خو الله واځه غدرو نه یې او بل داره شي د قیامت د علامات نه علامات د قیامت اخر زمانہ د زده غوتسنه شي بلکہ دا حسد کي خلق سره علاماته او طاعت سبحانه الله او من مين فضل پاک په زباني سره الله جل شنه هو چې چاله سوور کې پاګه د جوړې کنه ورځي رحب کې ورځي دا کمين فضل هي چې جنبوت ته ارغه بي وساتې او داري چې کوم دېنو سره اباحته جنبيان جه ما شاء الله رضا سنت هم اجر پر اوکړي عمد پر څلور دي په کازه شټول په څیر یو شانت یې یا کم یا زیات د دازما فقره دا فقره ورته نه کړم ورکړي او علی ابراهيم دي ګرام ما څو قرآني تل کتاب توران مان دي ورکړي انجيل او زبور ني ورکړي واللهم متاووله مان نبوت ورکړي عاشق په دین کې واتينهم ملکناظیمه اما ورکړي هغه تا بچي دی تاسو تاسو نه وی بچي ما چال ور کړې د سليمان السلام له ور کړې و ملک ناظم او تاسوبان هم ذات زو کړوا مستقبل دي امر سماه او نوې تاسه را کړې الله اکبر د سليمان السلام بچي تا ملک اعظم وي یاد داوود عليه السلام آیا نبوت نبوت ملک اعظم زګه وي شغا مؤيد بالملائکوي او دارنگی سیاست د دنیا شرد دین تاسول ماو درکڑه ده و آتا اینا هم ملکن عظیم و تفسیر ماواردی ووی نو داولوی باچهی دنو هم سیاست د دنیا اجرا لفیقم ملوکن و انبیا اجرا لفیقم انبیا پتا سکی آو پیغمبران پتا سکی دا ملک عظیم نگه یو طرف تا پیغمبری و بل طرف تا باچهی فَمَن أَمِنَ بَجَرَ مَنَارَ سُودِيَا مريمَن رودي باز جوړم انا غسودي صددمه خړېد قرآن پاکفاه بي جهنم سيره کافي دي جهنم بل کړي دا جهنم دي پره سزاون چې بل کړي اور بس کېديو د پاره ان الذين يكنن آ كسان كفروا كافرون دي زما پاتونو باندې نصليهم سوف مسلمين زه دي چې داخل بو کو جولرا يا بوریت کو داخل کو يا پوشوی سو پا نسلی بن ناران در تا کی اے نشویهم بن ناری بن جوزی مانا کئی زجاج پا اوالا سرا نسلی چی مانا کئی اے ورد بیا کسلی بن نار یا رب بی چکل پوور با نی یو شی ورد کئی نار نسلیهم من با ورد خود آزالی من پوور کی جلودهم ان کله چې پاکی شتیر شي جلودوم د یو سرمن بدل نه هم جلودن غیر راز به بدل کما د یو سرمن غیر دی نه دا تغییر چې ور یا حقیقتن یا صفتا یا به صفته دی بدل کیږي په ټډوالي نه تن کېوالي سره به بدل کی اياب حقیقتن بل سرمن بوابون دی حسن بصري وي تا کوله منا کوله يومي سرين الف مره هرو رزبه وردا سيزيد د یو سرمن شودله او یا زر کراته شودره او يا زر كرة او بياجي كل ما اقلاتهم قيل الله عودو فعادو هر كلا جيو زر وخوري بيابوهي چه بيتا واپشي بيتا بتازشي روزانا چه زر دا او يا زر او يا زر كرة او يا زر كرة او يا زر كرة و او يا زر كرة حسن بسري وي دقشان تبدل يو حالوي چل پارا چه پرشين وغاكي وره سر نكي کنا بيتا بتم كيكي چه اگه ور پی خاصر موچ او خسی کبنینا دا غشی تازه شورتان دا تر پارا لی ازو کل ازابات در پاچی سم موسیقی ازاب یکنان اللہ زرور دا حکمانونو خواهنده دا خزا یرسول ملایانو دا الکتاب دا یهودو وز بشارت تا زیر دا ایمان روڑی امر صالح <سؤال> پر ازدی داخل بکو دیلو را جنن تجاریب و ایلانی را غی نیونو نمیشا بی دیگی میشا اشتا دیدو پارفی آ پی دیگی ازواجون خرزی پاکی ونودخلوهم زلن زلیل آ داخل بکو مندیولار آغا سوری تا چا آغا زلیل دیم دیم چې را مانا چا دائم کوون زلیل او حد ورکون کردی آغا یسیر راکب فی زلی ها میتعام اللہ یکتروها حدیث کرا دی کنا یو اونا دف جنت کی راکب جواد مصرر چیز تلون کے او اصر چپدی کلار شیوم کنا نصره سلو کالو کی باغر نقتر کی نزلن زلیلان یا حقا سوری دی اللذیو من الحر و دا هغه سورې دی چې حمد درمینه حمد سلینه حمد بادونو نساتونکې ذلیل هغه سوري تاوري دنیا کې سورې سي یا نور نه پناه کې سړیاڅه چې زېنه سلینه پناه شي نور نش پناه کېدل یو کڼوار نه پناه شي نور سلینه نش ساتل د دنیا تورې چې کوم دینو دوړه نشي کولای هغه سوري چې لري هم رې هم هر نه شته ری ذلان ذلیلات او ولایي سديز پوروا بیا زواجرو درې بشراط سره ختم شو ديز نورس ته احکام سلطانيه باچي احکام دي چې شي ديار سیاست نه واړو تنه چې نه واړو چې شي نو پکا داري چې سره لي ساده هيڅ چې کوم دېت مين نه ها ولي زمم غلام الله خان مرحوم رحمته الله عليه فرمایي الاحکام سلطانيه الاحکام سلطانيه اگر حتمونا دی با چهی سر تعلق لری چا سر تعلق لجی؟ با چهی سر نمنگو اوٹو نا نگوارو اوٹ یا کنی نگوارو تنگوارو ورد نه غفتل بدا منانهی چه خلافت بام نوارو امارت بام نوارو امامت بام نوارو امامت بام نوارو امامت غفتل ما ترسه امامت در پر زمینه سازی کول آدهن این خلافت در پر تهاره کول در پر مسلمان بنی فرض ده نو چه فرشو احکام سلطانیه دی نو تسنگ با اسمونگ امیر تاکو آتسنگ به یو امام و خلیفه تاکو نو احلیت تا با گورو احلیت تا. کله لو و پنجو همش صفای دغه شانت بچی کوم جن تو زار باندی ب امیرانو او امامانو نګورو بلکه حلیه ته وګورو ان الله په حکم ساجړیږي ځکه اته غونه یا الله حکمونه دي چې دا د چا سره تعلق لري با چا نو سره د بچیو دغه سره تعلق لري الاحقاب السلطانیہ بین الراي والزعیته هغه حکمونه دي ټولونه مخکنی اول حکومتدار هه ان الله یکنن الله په یامر کوم انتواد دل اماناتی اله اهلیان چه اهل ورکی اداکی تاسو امانتونه اله اهلیاخ بالاهل تا امانت اهل تاوست پاری بنیان جه حکم داشو حقدار حقدار تاوست پاری امانت دا امانت, دا امانت دا حق دی؟ اپتا حقدار تا ورکا خلاص شو ویس دلتا گوره عوام تالاوی چه پزان بانی با چه مقرره؟ اوستا قوات چه خبره را غی نو اهل بگوری حق دار بگوری نو با چه مقررش امیر المومنین مقررش امیر المومنین تا دا خطاب دوسر این لا یام رو کم اللہ تا سام الکی امیر انتو هدو لاماناتی چه امانت ایلا اهلی آقل حق دارتا امانت حق دارتا ورکا ده کم حجی چه کم سره لایقوی اغدا چه ورکا اه حق ورکا پل حق چه حق دارتا ورک پا پایسو بانی نا سو شریف پا پایسو بانی حدار تا اخو حدار کنه جگه نا او بی اینی نالایخ شریطا پا پا پایسو پا لالج بانی تیویو الهود آوال قیده اخو خیانات تیو بلکه هغه سړی ته وګورئ چې دې مان څنګه وړ دی او دې لایق دی او کنه دی د جمعه تا امام دی جمعه د امام چې دې کنه دی امام ته مستحق دی او کنه دی دا رنګ چې ګم دی او کنه دی میجرې لایق دی او کنه دی او دا رنګ نورو دې واغلا وزارت وزما دا رنګ نور چې کوم دی کنه دغه ټول له طریق راځي هم توعدوله مانځي امانت کی د خدای په حقوق کېان شتا د مخلوق په حقوق کېان امانات راځي الله وکنا لقمان الحکیم سے ابذوی تویل یا بنی الا تشرک بالله ان الشرک الا ظلم عظیم د الله سره عادل او انصاف دی چې د الله حقوق من غفزې کو عدالت نه نه پیو سړی چې کمینه د خدای حقونه مخلوق لا ورک د الله قابداري او د الله حقوقونه مناله او قابداريونه ته دا سړی ظالم دی امانات کې د خیانت وکړه ان الله یا خفانتو ادعو نما ابن محمود امانت د اودس نواهله تر خلافته پوری دا ټول په کې الگزو او دستان پدیکی راغی السلات و منزم پدیکی راغی و سوم و رجان پدیکی رالا از زکاة و الحج در طول امانات دیگنه دی دخدای او خصوصا الودائر یو سره چیدنو چالا پیشی ورکی پتار امانت اغیطان اللہ ورکا العبرتو لرمومی الفاظ لا لخصوص الموارد اعتبار چالا ده؟ عمومی الفاظ لده خصوص موارد لا اعتبار نشت ده لغظ عام ذکر کړه دې په ټولو کې څنګه دا شامل دي و ایزا حکم تم کله چې فیصله کوي دا کول کوم میس کې حکم کړي الله تعالی ستاسو امر کړي ریچا ا فیصله بیراد نو کوي عادل الله دې ځام عادل دي او په دغه باندې تاسو فیصله کوي کنه ان الله ناوه؟ درسو شیر اید؟ ایدو، یا شفرات دیو یا چکم کننسو دی؟ دی، شهادت دیو، شهادت دیو، حدراد دیو پر بکی کنن، او دانگی شفرات دیو، سپاری شکن، حدراد دیو، حدراد دیو پر بکی، اوٹ چو ورکی، اوال اوٹ ورکو او دنشتا پی اسلام کی، اسلام چی پا امارت پا اوٹو نو نرازی، پتن نرازی؟ یو سڑے وچ زبک جو چونو چھ گننتہہ ہتی تغور سی کہ موضع اسلام منافس کا منو او دی نکڑا یارا کہ پتہ دا جی کونہ ہو جی نکڑا ولی زکہ پوٹھونو او باندھی اودے ہانی اودے خلافت ترسیدل دا جکم کا طریقہ چھ کہ موازہ دا د ادم رضانو طریقہ دا ادم رضانو کو طریقہ باندھی یو سڑے چھ گننہ واگا ہا اسلامی طریقے تر رسیدل ہس کلا نشی یو سڑے وے بیو دس زمس کو دا قاریږی دا ټونو په ځای یا سره کې اوسره یوزوی خلافت وګټم اسلامي نظام په پاکستان کې نافذ کوم دا خبره بالکل غلطه ده ښه را نو خلافت د رزیر په صورت د انقلاب سره په صورت چا سره انقلابي صورت په پاکستان کې چې موږ نو د غزې اسلام او تاریخ کله دي چې بلې انقلاب نه اسلامي نظام هغه طریقو یاريو طریقو نو اسلامي طریقا ده او دا کومه طریقه چې د وټن په ذریعہ سره خلافت زوځر تر باچې ته ځان رسولو غواړي او بیا چې باچا بشمو رسومه څه شي موږ په دې حالت جمهوریت سره ته باچا شلي نو صاحب چې قانون باندې په جمهوریت سره به بدلیک نه او قران کې الله وايي وان تو چا سره من فرق بنا عاد یو ذل کان سبیل الله کديو رسلادي ګمرا بشي په اکثریت سره که اسلام راتلې الله تبارک و تعالی دانا ویله ان تو در اکثر مان تلوی یو زل و قلیل من عباد شکور مسلمانان به دیوان سر ډیرو دما بهر شوته حکومت داده چې عادل سره انصاف سره فیصله وکي و قاعده د جهان نزول د محمد رسول الله کل چې مکه تننه وته بطوري فاتحه مکه تننه ته واجهانه کی پس ورن نو جو کنه حضور انا نوځي دي ها حضور د ډټوري حضور باندې کومه کفاته کړه مکی ته ځکل نه نوته کابی ته نه نوته ورو ده پال عثمان او طلحه خجيري کنجو وختوي کنجي ما دلته مسلمان شو نه دی په یو وخت راځي یو وخت مسلمان شو خو دی خو لا راسخ العقیده نده نگه مقت ابتدای ایس مسلمان جگانه چه لکه کم زید کیه چه مکه نورو اقا اهل مکه و چه اسلام قبول کرده و بجیل ناخواسته داریگه دیان سره رو ستو کلد مسلمان شو اول اول کی اما سومایی چه کنجی را کبای نیدر کن اقا ای مقصد داو چه کنجی قبضه کی او دا حجابت چه ده دا یو قسم لو یو خدود په خوونه واستپاچو حجبی او تزه کوي چې الله حجابت داره سره وې څوک چې ګداری او دروان چې تو د جو داغه نسل او عبددار او تای بنیاد د دار هغه جنگه وحود کی کسان قرانې شیخ دمردار کړیو کنه دا خلاص دي عثمان ابن طلحه حجبی طلحه ابن طلحه حجبی دا جکلان تورشد کله چا تورشد وې دغه شان د نيذرکو ګمره سموئل چې دغه کوي راکلکه نيذرکو اته به سويو چې کنجيبه ماذراکی له څنګه چې د شکایت او د ماذراکی دا د بیتل لادب اب زمزم ده وکول او دغه زما ده او دا کنجيبه ماذراکیږي انبسلو ماغه نه پنجو واغس چې واغس دی الله ته دایا راولید ان الله یامرکمن تودلا مناطیل عثمانه تختلاح توسو <تا> پاره مطلب چانه چې پنجاسو سبي ته راغوړا هغه ورکاو او که امره سم راوخته د آیاتو متووله اب یوې خذوها خالدتا طالبتا اله يوم القيامه په یوه عثمانه واهله واهله کنجی قیامت پوری بس تاسو مطلب تاسو یو هغه د پوری یو وخت پوری د کنجي بس تاسو نه مسوب نهه مګا ظالم نو رستو باجلوات کې راځي چې اغم سلمان شو او کلمه ویل په صدق د زړه سره چې الله دومره مهربانه دی چې امانه دومره حقدار ته ور کوي نوزما په هغه کې پیسې راولي ګل ازي مان وډم کنه نو شو یا مسلمان مڅي نو خو را سی د رستو شو الله وي چې ګوره تاسو کو یا ایه الزی نو منو ای امیر خو منتخب شو يتعذر اودانگی منذر تاس باندې لازم دی یا ایو الذین اونهیم سلمانان او تشو الله او تشو رسول منلو کې د الله دا حکمونو او د پیغمبر د طریقو و اول الامر منکم خوندان د امر چې جوړی پتاڅکی خوندان د امر ابوی منل هم کوي تشو الله يتعدى الله مستقل له واتي رسولي تعدى الرسول مستقل له وون لامري منكم او اولو الامر من المشروط مش بشرتين ده ازو قد از جا تو مستقل ندي ذکر كده بلكي ات كده مخي باندي امام ابن القيم رحمه الله وهي ديتا اشاره ده قد اولو الامر امر دو قران و سنت برابر وو بي امانك اا چرتا داغينا خلافن لا تا للمخلوق في معصيه الخالق د مخلوط منل په معاشه د خالقي بیاج شته و اصل الامر وایڅه تا ول الامر څه شي تا وای په دې کې دوه له مخالفه قوالې یو قولدار دي چې ول العلماء د ابو هرره رضی الله عنه عبد بن عباس وای دویم قولدار عبد الله بن عباس وای چې العلماء او ول الامر امره سری دی. چ دې نه مراد چې څنګه صاحب محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دی ولولامه مراد ارسوم نه دی ښا څوک مرادي صحابه کرام بعض خلک وایي چې وسقيامه ده پوری خدا کي دي لني شا هو دنيا ته لري دي نو نو بیا د تاسو چاله وروته لعموم الفاضل علي خصوصل موت ارسو الله واتو رسول وولي ال امراء أل والعلماء ام علما ولامام صديقي رازي اور دارنگے چگندرو دغا دا ہم پہ دیکي رازي ہاں دا روہ تا امام ابن تيميه رحمۃ اللہ علیہ وئی چه دین چگندرو مراد وارد دی اتیلا واچو رسل اللہ علیہم الیکم فدی العلماء والوصاو علماءهم دي اذن یسری الرؤى الثوريسان مطلب دار جِدد کرسی خاندان ہم پرگی راجی یہ خبر ہے شیخ الاسلام ام تیم رحمۃ اللہ علیہ بمجمعۃ الفتاوی کی دا خبر مجمل الاعتقاد الصراغمی کتاب دا حیات شامل زیدوړو ډلو را دوړکندی ال رؤساو والعلماء او استاد چې کله څو وینو شګه دغه او بیا وای فکان الولو مبلرین لامر رسول ای مې مشتیدین علما دا چي مبلغ دي د پیغمبر خبر منتر رسول کوي والامرا ومنافيذین لهو امرا دغه تنفيذ کوي علما څه کوي یارا علما مبلغین دي او امرا منفذین دي تنفيذ د چا په استال دی تنفيذ داد حکما و کلاس کی دو عمر حکما و کلاس کی عمر اور کلاس کی اور داد تبلیغ دے رسول حق اعلام الموقین دیوم ذل دع سایو شفعلان حافظ ابن کثیر وای با ظاہر و العالم انها متن فی کل من الامرا و العلماء حافظ ابن کثیرم داوی یہ جلد اول کی 53 صفحہ کی دارنگیم نے قیم علماء علمتی الازر بینی و علماء امم دو قسم دی حفاظ حدیث والجهابزاء والقاداء الذين هم أئمة النام زوائل الإسلام الذين حفظوا على الأمة معاقد الدين ومعاقده دائم قسم فقهاء الإسلام ومن دارت الفترة على قوالهم بين النام بيوي وهم في الأرض بمنظر النجوم في السماي بهم يهتد الحيران في الظلمات وحاجة الناس لهم بعض من حاجةهم من الطعام والشراب علماء يحتياج من روح دورة أخرى وبوتة دنر يحتياج من روح نلروا علماء دواء قسمة دي علماء حفاظ محدثين علماء مجتهدين وطاعتهم أفرزوا عليه من طاعتهم من أمهات والأضائي تعدوا مروا تعدوا علماء فمنك داشة فرض دي لك دمور برادهم رفرض ندر او دعا يات الله واتيو رسول وولي الله منكم قال عبدالله بن عباس وجاء بن عبدالله والحسن بسري وابو العليا وعطاء من رباح والزهاب ومجاهده قولو الامر علماء قولو الامر سودی علما دی یعناب موقین جل دوله سم صفه کی دا خبره کړی د چدا څه دي دا رنګ شه اسلامي تې ميا په خپل ځک فال ايم الی کوم عالم اهل العز بالتفاصيل کی به اغه داخلي قول علماء کی څه کيدا په دې طریقہ دا علما چې کوم دا ټول سری ولول امر جن اتعاد چا واجب شو کوم ام د الله اطاعت په مون فرض ده ام د رسول الله صلی الله اطاعت په فرض ده ام د چایته په مون فرض ده د اولو امر اولو امر نو مستغ اولو امر شو ام دغه رؤساهم دي چې کوم ولات او علماء هم دي علماء هم داخل شو او دغه رؤساهم هم داخل زکه څنګه دا مزب ده زمنگ دا قانون دے زمنگ دا اصل دے چھمنگ وایو نو اللہ تد رسیدود پارا یو دے کتاب اللہ دویم دے رجال اللہ اوال سرے کتاب اللہ دے دویم چدی نو بغید رجال اللہ نا کتاب اللہ بانی پویدہ لام دراندے بغید کتاب اللہ نا سرے رجال اللہ نا شی جوڑی دلے خبر کتاب اللہ او دارنگی رجال اللہ دوارا بزوی لازیما ملزوی وما تغرسره تردتو فیکم امرین لن تزل ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و عیت رتیم کتاب اللہ جو رویت شویت رج راج جویت رج نمراد ام الرسول مراد دی الرسول چھو دی اہل الرسول اتباع ملتہی اہل الرسول هم اتباع ملتہی من العاج و السودان والعربی لو کان آلہ هم اہل قربتہی فلیسلی المسلی علا ابی لاهبی ماته سوالو مخ کیو زل چې کومن ماته سوال کړي وا زبر تاسو ته اول اجازه تشکومه په دې مازوکی چې لا تکلیل درلمو کومن واجب دیو کنه څه دې واجب دی وکړه کتابون دا صرف نور داږي اول اجازه ذکر کوز درزه زبر اشتاجي واخرا سره نشته دومره واخ موږ نه لرو چاغه ټول اول اجازه تاسو ته پیش ته ما تقلید ائمو په من واجب دی لازم دی اول امام خازین رحمت اللہ علیہی دویم جلد دو سواتیہ صفحہ بیا روح المعانی چلو روح انیون جلد پینزو چلویخ رف الملام یعنی ایمت العلام چلو رومن صفحہ کتاب التصووف پینزو سواتلس کتاب الحدیث دری سواتلس الوابیل سیر یو آویا خازین بیا دری مجمل اعتقاد سلاف دو اعلام آدانی چلو سواتلس او ارلام الموقين دو يمجولد دو سوى يوشت امنا قصير اول جولد فانسوا تلس ارلام الموقين بياسكم دين او داغشانتا اول جولد لسم مسافحة كتاب دا اسمو سفات بنوم شایم نتیمیس كتاب دا درسوا نهد انا اتیا مفصل الاتقادة صلور نوی منهاج سنة صلورم جولد يو سلو دیالس تفسير قبير لسم جولد يو سلو دو پل زوسن دارنگ سلو شپک صلب يخته لسمجلکی اګارنګ لسمجلډه دوا سوه احکام القرآن د جساس او د انجولډه دوا سوه 55 تفسیر فتول بیان د নবাব سید حسن خان د غیر مقلد کتاب ده اغه وې جګمنه د انجولډه 3 سوابه 85 صفه مجموعه الکتوا اته 3 انجولډه 3 سوابه 88 کتاب الفقه اغه 279 یو نوی الیۃ سند شاتی وی دیم جلد 279 اغه نه کی 330 چلو چلیو دیم جلد سوبله سلام کی چګندونو غیر مقلد وی او سره چلو را چلیږي اول جلد بخاری شریف کی حدیثه اگر ک په بل مدغه خدا تقلید پروان سره نا جواهر الفقه ایتمو فلیاتم ما بكم من خلقكم پروان کی جواهر اجتماع پروان کی دغه جواهر شتا نو په دې کې اول جلد اوس لري دلس ایا اوس لري مفاسره کې تاسو د وای کتاب الایمان دوا ويا او داني کې درې سوال دوشپیت یو نو کومه څار ولوسلیت درې او کتاب الفقه دریم جلد دا چې کوم دینو یو واتیا کتاب الحدیث درې څلور کتاب التمذوب دوا سوال و آذاری دوہ سوا نہ کتاب الاتبادی متماثل کتابوں دی یوسلو اطریش آدانے کی دوہ کتاب التمزوبات تلص مصافہ دوہ سوا چالیس رسائل مسائل کی مودودی مدارج سالکین اول جلد یوسلو 33 پیتہ مجمد الفتاوی شلم جلد دوہ سوا دوہ حال حدیث وحجت بن عقیق کی الحديث حجهتم بنا الصحيحين زاويه صفه اگه كيان ده تقليد واجب ده دراميسلي ده تقليد سره ده غير مقلد ده را ده چر او تقليد واجب ده ويت مجمع الفتاوى ويستم جلد 292 ادانه دي 300 کتاب ته مظهوب که دو سواء صلوره او دانه مختصر لفتوال مصري یاد ام تيمیس ویدیم سواء شپاد پانزوس او تیسام کشا دیویدویم جلده دری سواء دری سواء ایم نقدامه صلو سليب بل کتاب ته مظهوب نهم صفحه ایلام الموقین صلورم جلدوا سواء یو یو شبيته صفه مفتصل فتوابيت څه سوال ښکړ کنوس اليا واقع کې عبد الوهاب شيراني دین جل د شپر نوي فتوای کبرا بیا چې ګندل نه تیا کتاب یې توه سوال څل وختم اعلان مو کوي کې بیا د دین جل د یو سلو نه شکت یو سلو او یو سلو څلور کلیریش څلورم جل کې فاتل مجید کې الفقيه والمتفقه اطفيت د خطيب بغدادي کتاب دي امام قرطبي یونسم جول 212 دو دوا دو یا دارنگی چغنن دوین جول د یوسلوش پغنوی دا طبقات السنک دوین جول د 525 ان 530 530 مسافه الاسلام و ثقافت الانسان فنون حجت الله البالغه کی اول جلد یو سره 55 ایبদুল جید کی چې د درې درې ډېر الله صاحب کتاب دی د 28 صفحه بیا 93 صفحه دومره کتابونه کی دا دي چې د امي صدې لپاره واجب دی که چې تا واجب نه وي شرک به څه به شرک نه د ټول مشکان دعوت الاش شرک دیم پی خدا دعوت الاش شرک دیم پویده پا پو مطلب بانی نو ده یو اداغه چکم دیم حوالا زان از تاستا ذکر کولیم بیا نور خبریم پکشتاری نازمان کتاب دی هل ال عقد الفرید پنم بانی قلمی نسخه دیم آکم چاپ دیم آقا سر ختم دی چاپ کولو چکم دیم نور دیم واس نه لر مجدا چاپ کنیم خلقوی چاپ کنیم موسیشی پی کلامینو سانیته بیان اچو الله واچو رسول الله ربینکم دلائل منګه پدې کې پښورې دي اخري دلائل همستا نقلي دلائل همستا احادیث چې ګمنه هم پدې کېستا اساورم پدې کېستا خپل د علما هم قرآنی هم پدې او سما مخې ویلو چې زمنګه توله استناقي ولا مشاهده تقلید اعتماد درنګ چې اتباع چکم دیکن دو قسم دی شغل اسلام امن تیمیہ وی امن قیم وی اتباع معمر بیه اتباع منحیان ہو بیا اتباع بی پر اتباع معمر بیه پر عنوان کی چکم دینا امن قیم ڈاولی چی دا, دا قطقلی دولا دا واجب دا اتباع معمر بی دا عنوان دا تقلی سر واجب ایگر قرآن امن قیم دیکن امن تیمیہ دیکن و کم عنوان سر ازکر کئی؟ تو چنو عنوان سر اے؟ اے؟ پا کم عنوان سر ا يجبال العمي أنيقالي دا واحدا دا دي نتائميسة عبارت تي واجب دي جامعي سرى یا تدبيق نکو انك سرى پا تدبيق نکو يگين آغابات سرى تدبيق دو نصوصوك دا چا تقلید باقي درولا ما تقلید باقي سبوت السلام کی چکم والا ما پیشه دا ابن حجر اسقلاني رحمت العلیاء والا دا كتاب قضای کی اگر دایونه کړی مختصر او شر زونات دغه اولینه نقل کړه ده صلی الله علیه و آله اغه وی مجتهد په ارزښت شپتون دی کیندې شرط ذکر کوي او بیا وی ک چرتا د پنځه شرطنای اغه مجتهد دی و الا فسبیلو التقلیدو کدا پنځه شرطن په چا کې نه دا ویلاره ماصود تقلید نه بل څه مجتهد څوک وي ابن حجر اسقلانی این ناشر حجر اسقلانی چې خاتمه الحفاظ ده اغه په سړی وي زو مقلد هم شات شي نه مطلب څه دا و کو چې مدر شا تقلید نه یو ویل دی یو کول دی یار یو سړي څنګه نو یو الله دا یو سړي و چې بچی آتا لاته کوم خزه کوم بل او ځای خزه کوم ای بابا و یو کوي نه بابا را کوي یو کوي نه زاروج را لشن یو سړی و غیر مقلد ایم نو امام بخاری دا و کہ غیر مقلد د ټګ دا ولیکول شي چاته تقلید ته ځوړون دي امام مسلمي غیر مقلدینو باندې بالکل و سپیڅګنه ابن بخاري د پارا کتزورې فتول باري ګوري اومده توخاري ګوري او تفضل اوازی ګوري دا امام مزني رحمته الله عليه امام مزنی شافعی وو درس وکړنا سیمان طحاوی داغه شخریون دي شاګردم او شافعی وو مسکین یو ځله چې کندنه درس کی ا د احزاب باندې ډیر رات خو دې امام مزنی رحمت الله علیه یو ځله دې پک ورو ته د خریجه دا شګور ګور ما چې محمد شپې چې کوم کتابونه مطالعه ষ্টې چې ګوري ټول احزاب کتابونه مطالعه ষ্টې چې یادونه کتل د احنافو صاحب چرګه درس کیږي نه زما بس بیا راځنه شروع کړه او مامان شپه خبره ده نو شپې چې دنه کتابونه ګوري احنافو او صاحب چرګو رد کړي په هغه باندې هغه ګورا نو د احنافو کتابو قتل بگورو احنافو کتل نه بغیر زمونږ چې کومننو رایلم ترقینا کوي هغه کتابنه رد باندې کو هغه ځنه بیا ځان ګورم د احنافو کتابونه ځان ګورم االم ناس بمسح ابي حنيفه الامام الطحاوي بیا یو واک چې ګم دنو د درس امام طحاوي رحمته الله علیه تا د امامو مړه تانه هیڅ شي نه جوړي تانه هیڅ شي امل له د ما شې بچو جن دا شي شي مزا ګټري خوسته زه دي گای چې زز شي جوړي کوم او لا لا له امام ابوه نیفا د مزاب کتابونه مطالعه شروع کړم بیا محدث شو مفتی شو مجتهد شو مجتهد په مزابه نو روز تو امام ماماي مړو هغه وې قسم په وداي ک ماماي زم ما مامات وي ژوندې قسم کفاره باور کړې وي ولي اگر تا نه ایسې نه جوړي مان وڅ وځدل تا یو مسله الله جګر کويخه تقلید خو واجب شو د عوامو د عوامو لپاره تقلید چا واجب دي دولمو وسراشه وین تنازه تم اوس دوام لاندی یو مسله کې اختلاف پیدا شو امیږي خو د ملاحظه بزي کنا وځه ملان دڅکې دا خطاب په تنازات تم دا خطاب موجه دي چاته دا چاته متوجی دي دا خطاب وی علماو ته متوجی دي چاته متوجی دي باین ته نژاتوم اې دوه ملای نو په مسله کې اوران شولې په مسله کې تاسو شولې اوران شولې دلته خدا عاميان خوب پتدقیق نه پويږي پرات کول نه پويږي په استعمال نه پويږي په ترجمه نه پويږي دا ستاسو کار دی پاین تنازاتم که تاسو اختلاف پیدا شوه په یو مسله کې پیشاین فردوه واپس کې دغه مسلې لره ال الله د الله کتاب تک منسو شي او کمنسو شي نو مستند کې د د کتاب نه خبره مستند شي د شي د انذیر په کتاب الله کې او دانه کې سنت رسول الله الله الله کتاب د دځې کې امام رازي تفسیر کبیر کې নবাব سي د حسن خان فطر بیان کې دانګي چرمندونو جساس په قام القرآن کې نو دا خبره کړې ده چې په کې خطاب چاته دي علما ته خطاب دي مجتهدینو ته خطاب دي عوام پرې کې ناراضي ولی عوام ته دې رات پلي چې پوي کې هغه غالبه عوام کلام عوام پنیر نه پوي کې عوام پرې نه پوي کې چې عوام کو بصیر دوسه خبره اوري استادان به اوسېګندنه س ردوه الى الله ورسوله واس امام رازی تفسیر کبیر کہ وہ شدید خبرن سے خبر روایت یہ قیاس ثابت شو یہ تقلید ثابت شو دریمہ خبر ادا ثابت شو چہ رت کندنہ فی المتنازع فیہ کتاب اللہ مقدم دے اور سنت رسول اللہ صلی مؤخر دے کتاب اللہ صلی مقدم دے سنت رسول اللہ صلی مؤخر اس راش یہ اشیاء مثال پیش کھا ما بیا بزو نور جوخ مثلا امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ او د امام شافی سه په مسله کې اختلاف پیدا شو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ چامن باور وای ا امام شافی سه وای با په زړه اختلاف د علت حدیث دواړو سچ عيسو شیش ترایش دا دوړه موجود دي اوس بچو اردوه اله الله الله کتاب تو ګور الله کتاب کوي امام رازی تفسیر کبیر کې دا ته تطبیق کوي امام رازی تفسیر کبیر کې جمع جوړه تلکنه نو دا امین یا ذکر او یاد راو یا څو ذکر یا ذکر او یاد راو او ذکر په قرآن مولا ټاو نو وزکر ربک فینفسکا ذکر پټکا وا دروانه زیک زکوا پټ خوا خو دراو د پاره چې ما زه وکړم او دراو بګونتزرم خو بیا دراو پټ خوا دراو زکوا پټ خوا نو ما ته په دونه کې دا امين پټ ویل به تر فار رد ال قران کړي دی نو پر ځاګه نو زه ما مزاب دا دې پدې کې ما چې خپل امام مزاب می کړو خو استوي د شابي ز ما مزاب دې څو کړو دې په خوفیه ویل باندې قائل امام ولی یا او درو مه احتیاج نه ضرورت وي اودان ذکرام احتیاج ضرورت دي دغه بلا مسله واخله یو اسنه نه مرتاسه بشخر ساين تن ازد دم فی شین فردو اله الله و الرسول واپس کئ دغه مسله اله اتا داغه رسول علی صلوات و سلام دغه سنت تا اوس منصوصی کنا غیر منصوصی قاضی ابو یلاوی دراتی دی کونو من وجهین دا دوکسمی یو دا د چ منصوص علی تا واپس چې دمنه اغه رد اغا مسند تام واپس کی دلشی تو طریقہ قیاسرا ادرنگ په طریقہ دغه سرا کرن رد ال الله و رسول اي يقول الله, الله و رسول عالم وي. وي. دام یو وجه کی دلشی چې سړے وای کدیه مسله زپې الله و رسول عالم صاحب کرام بدا وی کنه وای دان کله یو مسله شتا تخ... والله. والله عالم اغا زمانہ کی اللهم رسول الله علماء الصحابه کرام خوش رسول الله سم دنیا نه تلل ر بردو اله الله تعالی کا دام یمانه د دا بریږي کتاسیه ایمان وروونکو په غوړای باندې او پره قیامت ذالیکا داش دین خیرن غوړای به سنو تعویلو ډیر خپل دي کی یا استادو د تعویل نه د الله رسول تعویل بخی هغه ته واپس کیسن تعویلا یا بهترین د عبادت او جزاو ثواب کی یا عالم ترا الاللزینا اس رد دے زجر منافقانو تا دوبارہ بیاور کئی منافق دو پارا بل زجر دے عالم ترا یتنگوری الاللزینا کسانو تا یا زمون چی دجیو داغو ماندے یکنا دیو ایمان روڑی بی ما پا کتاب بنجی نازک لیشیر پتا ماندی و مان پا کتابونو ای دا چی نازک لیشیر استانا مخی دعوال ایمان دعوال رید اسلام یوریدو نا یتحا کمویل تاغوت دجیو ایراد داد افوال د دې چې مسلمانان کله امر کړي امر کړي چې دوی تاسو کفر وکړي په تاوت ان